Ila hura Nabi Saya Dina Muhammad Mustafa Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, wakafatul Anbia wal Murcillin, wal Malaikat Mukrawbin wal Kurobin, wanaasadetina Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, waila Wa'ni tabi'ina wa tabi'ihim bi'ahsanini ila yummi d-deen. Wa khusus aluruhayin, Muhammad Nasir bin Abdullah. Shay'un lillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi min ashaytanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salati wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la'anmalana illa ma'anlamtana Innaka anta al'alimul hakeem Rabbanaftah baynana بيننا وبين قومنا بالحق. Wa anta khairul fatihin Allahumma faqihna fiddeen Wa'anlimna ta'wil tidak ada kuasa atau kekuatan selain Allah Yang Maha Esa. Allahumma binarikah teriak dan dengan fadhanikah terima. Dengan-Mu aku menjadi bersih dan bersihkan dosa-dosa di antara tanganku. Kami mohon yang dirahmati Allah sekalian. Malam ini insya-Allah kita menyambung lagi bacaan kitab kita, jagalah Allah, Allah menjagamu. Di mana pada waktu yang lepas kita telah membaca dan melihat bahawa satu daripada kaedah ataupun jalan untuk kita bertaqarrub Ya'ni menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kita mesti kena selalu rajin bangun malam. Ataupun istilah yang sering disebut, mendirikan qiyam mulail itu. Pukul berapa nak bangun, banyak mana rakaan, itu atas masing-masing lah. Tapi usahakanlah juga, jangan tiap-tiap malam yang kita lalui itu berlalu begitu sahaja. Tahu-tahu sedar-sedar semak umur kita dah 50 tahun. Tengok-tengok umur dah 47. Tahu-tahu umur dah 62. Tak perasan tahun ke tahun, tahun ke tahun berlalu habis macam tu je malam. Padahal malam ni Allah Ta'ala buat. Bukan saja dia nak buat aja. Dia buat malam tu pasal tu lah. Pasal dia nak buka peluang. Kalau kita reti nak ambil peluang ni menggandakan pahala dalam hidup. Dan bangun malam itu kita maklum. Mendatangkan kekuatan dalam diri dan dalam jiwa kita masing-masing. Dia jadi usahakanlah bendanya sunat saja ke yang mulai ini. Tapi saya kira, saya sebut juga di mana-mana. Bagi orang-orang yang kita kira rajin mengaji lah. Macam tuan-tuan, macam ibu-ibu ni. Kuliah-kuliah jarang miss. Ya? Kalau ceramah-ceramah ni rajin datang. Ceramah umum pun sampai dengan tika, dengan kacang, apa semua. Jenis kuat mengaji ni, saya ingat wajibkan dah diri tu untuk bangun malam. Bangun malam tu sunat aja, Tapi kita yang kaki mengaji ni kena jadi wajib dah kaya mulal ni. Cuma jangan fatwakan pula. Ha, nanti salah pula. Dia kita pergi kata sekampung kiamulal ni wajib dah kiamulal tu sunat aja. Tapi kita tu wajibkanlah atas diri. di Jangan kita buat senang-senang. Nyalongga sunat sunat sunat puluh tahun tak buat langsung. Nanti rugi. Sedangkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak para sahabat, generasi para sahabat, di mana kekuatan mereka? Kalau bukan bangun malam ini? Apa kekuatan yang dimiliki oleh Nabi sehingga Allah Ta'ala tolong dan bantu dia. Kalau tidak, Qiyamul Alina. Kalau kita nak nyebut Khulafahul Rashidin. Sadina Abu Bakar, Umar, Usman Ali radhiyallahu anhum. Ujian-ujian yang dihadapi oleh mereka bukan kepala. Tapi Alhamdulillah, apa kekuatan dia semayang malam. Orang-orang yang namanya Waliyullah itu. Manalah mungkin mereka boleh dapat maqam seorang wali kalau mereka tak rajin bangun malam ni. Dia jadi usahakanlah. Banyak ke tiap, tiap, tiap, tiap, tiap malam ke sebulan, sekali atas masing-masing. Mudah-mudahan jangan besok menyesal tak habis-habis apabila kita dah mati nanti. Datang penyesalan besok. Ya. Oleh karena itu, kena beri perhatian. Macam, Syedina Umar r.a. An. Didi-didih anak dia. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Kita telah membaca bagaimana Abdullah bin Umar ni, dia ada pembantu nama Nafi'ah. Nafi'ah, kita kira khadamlah pembantu. Tukang bawa beg, tukang bawa kasut untuk guru dia. Tapi yang dia bantu tu, Abdullah, anak Sayyidina Umar, bukan kecil anak pun. Itu sebab Nafi'ah radiyallahu anrahimahullahu ta'ala. Dia ataupun jadi ulama besar dalam sejarah Madinah. Nah, kalau kita baca sejarah-sejarah di Madinah, mesti ada jumpa nama berkata Imam Nafi'ah. Pada Nafi'ah tu kan bawa beg, tu kan bawa kasut Abdullah bin Umar aja. Tapi pas setuan dia duk igin tu kuat bangun malam, dia pun mau tak mau sikit-sikit terpalit juga, terbuat juga, buat juga, melamu dia menjadi alim juga. Hmm, kesan daripada bangun malam tu. Nafi' menceritakan bagaimana. Dia kata kalau Abdullah bin Umar, anak Sedina Umar ni, bangun malam, dia start-start semayang, pakai macam tak nak berhenti dah. Dia kata. Tahu tahu kan dia tanya ke aku, dia kata Nafi' dah masuk subuh, kata dekat dah nak terbit fajar dah. Cepat-cepat ha, dia, sembahyang sunat witir, berdoa-doa, elah-elah habis dah terus subuh dah. Gitu dia nak gambarkan, Bagaimana panjang dia tarik daripada bangun. Tengah-tengah malam. Dua empat tiga malam terus sampai. Nah, Kalau ada ruang buat lagi. Buat lagi. Kok kata buat-buat semalam tu. Lagi dua jam berhenti. Berehat, tidur pula. Tentu, Tentu orang bangun subuh tak? Dia sambung, dia sambung. Dia perbanyakkan. Ha, begitu anak Sadina Umar. Dan itu di antara kisah. Yang kita dah baca. Dia pada sebulan dua yang lepas. Saya kira malam ini saya menyambung pada muka surat 22. Betul, ya? Kita sambung tajuk yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faktur-faktur yang dapat membantu Qiyamul Lail. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah. Baik. Kita nak ke bangun malam ni? Bukan tak nak. Tahu. Dia bahawa bangun malam ni bagus lah. Itu macam-macam cerita dah kita dengar. Tapi nak bangun tu ha, cukup payah. Kadang subuh pun ni semacam. Ya. Kalau disemak sebulan. Ada sebelas kali pukul 8 pagi semayang subuh tak tiap, tiap bulan. Ya. Tergelincir panjang. Dan macam mana nak bangun Qiyam lail ni Ustaz? Macam mana macam? Mesti ada keadaan. Ha, tu. Dan apa yang dipaparkan ini boleh jadi ambil daripada hadis Boleh jadi daripada para sahabah Boleh jadi kisah riwayat daripada tabi'in Boleh jadi daripada pandangan ulama' wali-wali Kaedahnya kita panggil dikumpulkan Semua pengalaman Mereka-mereka yang alim Yang alimah di kalangan muslimat zaman-zaman dulu Digabungkan Dapatlah kita kira kalau boleh sebut beberapa faktor yang boleh membantu untuk kita bangun malam. Kalau-kalau bolehlah. Kadang-kadang faktor tu ada, tapi tak membantu juga. Contoh, di antara faktor. Kalau kita nak bangun malamnya, siap jam loceng. Misalnya, anak tidur kita set pukul 4. Bunyi pukul 4, melambung-lambung jam tu. Kita dengar tapi mata tak boleh buka. Tangan merayal. Oh, yang bab sedar senyap jam tu. Pada minggu depan beli jam baru jawab dia. Ada faktor tu jam bunyi dah tak bangun juga. Nah jadi kena tengok faktor ni. Dia ini kita sebut dia yang ulama-ulama sebut. Lepas tu bila tahu yang ni garanti bangun ustaz dah. Belum tahu. Itu atas kamulah masing-masing. Saya sendiri pun ustaz ke ulama, tok guru besar mana pun. Kalau bangsa jenis hati perut memang tak nak bangun tak bangun juga. Nah ya jadi ini dik kalau-kalau boleh tolonglah. Kalau tidak, ah carilah boleh jadi kita ada faktor-faktor lain pula. Dia itu atas masing-masing tapi ini dipaparkan oleh ulama. Baik. Dia kata faktor yang dapat membantu qiyamul lail Satu, tidak melakukan kemaksiatan. Dan dosa di siang hari. Seorang lelaki pernah berkata kepada Hassan al-Basri. Rahimah Allah Ta'ala. Wahai Abu Sa'id. Mengapa saya susah sekali untuk melakukan Qiyamul Al-Lay. al-Basri berkata. Demi Allah sungguh. Kesalahan-kesalahanmu telah membelenggumu. Dia kita tahu Imam Hassan al-Basri. Rahimahullah ta'ala, seorang waliullah, daripada Basrah, daripada Irak. Dia ni alim besar. Orang-orang Irak, yang berada di kawasan Basrah, lelaki Hassan ni tu guru lah. Ini waliullah. Pernah ada orang datang dan, tanya ke dia, pas apa tuan, saya nak tanya dia kata. Nak ke bangun malam ni Allah, payah sungguhlah saya. Saya dengar dah ceramah tuan. Kata kiamulan ni bagus sahabat gitu. Saya nak buat tak boleh nak terbangun saya. Kenapa tuan? Tanya. Dia kata pasal siang tu kau buat dosa banyak. Dosa tu yang belit jadi liat jadi payah. Mati hati tak apa-apa jadi macam-macam. Dosa di siang hari yang kamu buat. Nah, Bayangkan kalau kita ambil dalam tempoh lima tahun ni lah. Kes penggapilah raya lah. Dalam lima tahun ni. Memang tak pernah kita kiamullah, agak, agak macam mana dosa siang kita buat. Gitulah lebih kurang. Kalau kalau boleh itu menjadi indikator. Kita dah mengaji malam, tapi kiamullah tak terbangun juga, rupa banyak lagi dosa kita. Itu pun dosa ni menjadi hijab. Dosalah yang menjadi suatu perkara tu tak tak berlaku. Macam kita kata tak mustajab doa. Pun macam tu juga. Ditanya orang, kepada Ibrahim bin Adham. Tuan, kenapa doa saya tak mustajab, Tuan? Ha. Kalau kia doa, berjeloh dah doa saya, begitulah. Tapi tak mustajab. Semua yang saya minta tak dapat. Kenapa, Tuan? Kata Ibrahim bin Adham, kamu tahu dosa, tapi kamu buat. Tu, punca Allah tolak doa kamu. Tak diterima. Sikisnya dosa tu lah. Kita tolak doa. Karena dosa tu lah. Jadi berat payah lihat nak bangun. Kayak mulai ni susah. Nak bangkit subuh pun susah. Kau tak bertarung betul lah. Eh. Kau tak bini pun tolong kejut. Kadang-kadang langsung tak pernah pun nasib-nasibnya. Kita pergi subuh terkejut. Bukan nak bangun sangat. Terkejut-kejut tak boleh nak tidur dah. mani mandi pergi subuh. Ha, Kau tak terkejut... Allah Mahdina Fiman Hadait, 9.20 pagi jawab dia. Hari Ahad hujung minggu. Pasal? Pasal dosa. tu saja. Jam tu tak tahulah macam-macam jenis. Jam loceng dah Hari ni handphone pula. Set lah apa berbunyi. Merau-raung handphone. Tergolek dok situ je. Dosa. Ya, jadi jangan kita buat dosa. Dosa ni menjauhkan menjadi hijab. Saya kita nak bangun malam pun payah. Kurangkan buat dosa, banyakkan istighfar. Yang kedua, di antara faktor qiyamul lail juga. Yaitu melakukan wirid, yakni zikir. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bertasbih mengucapkan subhanallah sebanyak 33 kali bertahmid yakni mengucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali dan bertakbir yakni mengucapkan Allahu akbar Sebanyak 34 kali. Ia dicukupkan menjadi 100. Ya. Jadi dalam hal ini dia kata, Satu lagi amalan nah, ini pun kalau boleh bantu. Yang ni yang dia panggil, Wirid Siti Fatimah. Dalam kitab Muhimah, Diceritakan bagaimana pada suatu hari, Fatimah tu Zahra radhiyallahu anha isteri sayyidina ali anak kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Rasulullah datang ziarah ke rumah ila ziarah hanak dia rasulullah tanya apa khabar mah fatimah lah anak perempuan mengadulah dia dia kata kabar baik ayah ni elok je sihat cuma ialah ayah pun tahu. Yang kata, Sayyidina Ali, suami saya ini berjihad kerja dia. Berjuang. Pergi-pergikan lama, baru balik. Jadi ayah, hari-hari saya lah memasak. Saya lah yang angkat air. Pergi ambil air, nun, tiga suku batu luar daripada rumah dekat sebatu. Dah dah telaga padang pasir. Terlalu pada pasti bukan macam sini. Korek 8 kaki, 10 kaki, jumpa air. Beratus kaki lepas ke bawah. Kalau lepas turun dia punya timba tu, berapa lama nak angkat naik lagi. Nak keboleh 2-3 baldi susun di rumah tu. Patu balik masak pula. Saya juga ayah bagi makan kambing. Bagi makan untuk kuda perang dia. Letih saya ayah. Memang saya letih, saya reta letih. letih. Boleh tak ayah-ayah carikan seorang pembantu rumah? Nah, itu punca. Fatimah Zahra minta Rasulullah carikan penolonglah bantu di rumah. Lalu Nabi Alaihi Wasallam menjawab, Wahai Fatimah anakku, Mau tak ayah bagikan satu yang lebih baik daripada itu? Lalu Fatimah tanya apa dia? Lalu Rasulullah menyebut, amalkanlah. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ataupun yang tadi yang disebut bacalah seratus kali nescaya Allah taala meringankan tubuh kamu nah jadi rupa-rupanya ubat kuatlah kita panggil dia nak kata tongkat ali ginseng ke menatang apa bagi tahulah tetapi maknanya sirap dia mujarab yang mengukuhkan jasad ruhiah ni rupa yang ni aja fatimah itu dia. Mereka beramal dengan... Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar... Tutup jadi seratus kali... Rupanya menyehatkan tubuh. Nah, sebab itu Nabi ajar... Lepas daripada... Bersembahyang, kita buat wirid. Tiga-tiga, tiga-tiga, apa semua itu. Nah, itu menyehatkan badan. Jadi dia kata, cubalah kalau kalau ini boleh membantu. Masanya nak tidur tu Kita... Membaca subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah walallahu akbar Sehatu kali Sama nak hanyut tidur tu baca-baca elok Sehatu kita pun tidur InsyaAllah badan tu jadi ringan, sehat, mudah bangun Ini nah, kadang-kadang kita tidur telinga kita sumbat dengan earphone Cocok dekat radio kecil Keluar macam-macam lagu Dia terbangun-terbangun tu Keluar lagu sanggam Hindustan pun dah naik dah Tengok jam dah 8.30 pagi Subuh pun terlepas dia jadi hal-hal begini atas kita aja. Kalau memang kita nak, kawan-kawan kita dalam jama'atu tablik, dia kata azam. Kawan-kawan tablik kata, kita kena berazam. Kalau memang kita azam nak bangun, insyaAllah lah. Kita tu aja. Kalau memang hati perut tak berapa nak, tak jadi kerja. Kita kena azam. Minta tolong Allah Ta'ala. Wirik aku baca dah. Dia buat-buatlah baca Quran semua aku dah buat. Tolong ya Allah waktu sekian-sekian gerakkan aku. Ya insya-Allah dia boleh terbangun dan akan ada kekuatan. Dua. Yang ketiga di antara faktor untuk qiyamul lail juga. Iaitu hendaklah seseorang yang sudah bertekad untuk melakukan qiyamul lail itu. Tidak berjaga terlalu larut malam. karena kebanyakan orang yang berjaga malam di zaman kita ini. Hanya dalam hal-hal yang tidak direduai oleh Allah SWT. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana mungkin... Orang yang berjaga sampai 12... Atau jam 1 malam sampai jam 12... Atau jam satu malam. Boleh melakukan qiyam ulal. Sementara waktu-waktu seperti ini. Bagi salafus salih. Adalah waktu untuk melakukan qiyam ulal. Dia benda ketiga. Dalam bab kita nak bangun tahajud ni. itu is just a time factor. Kita sendirilah. Dah tahu dah kita nak bangun. Katalah pukul tiga setengah pagi. Tidurlah awak sikit kena ada disiplin dari segi masa. Ni kata jangan nak bangun ke Pukul Poko 2 duk menghadap Facebook lagi. Pukul 3 duk balas-balas lagi. Kadang-kadang tulis dalam Facebook bukan panjang pun. Ya. Ni 15 ini hanta kah kah kah tiga patah. Jadi pun masuk belah sana balas. Ha ha ha ha tu ya. Sampai kau pukul 4 pagi, 3 setengah pagi, tengok anak-anak kita. Subhanallah. Budak-budak-budak ni internet ni, ya Allah, cekapnya luar biasa. Kita ni tidak generasi internet. Generasi anak muda sekarang ni memang, generasi Facebook ni. Memang ada kebaikan yang banyak. Ha, ada juga mudaratnya tu ada. Kebaikan yang banyak ialah mereka dapat maklumat tepat, sebenar-benar. Mereka tahu lembu hilang berapa ekor, flat mana dia tahu semua. Sebab dalam Facebook ya Allah, berjalan ni satu dunia tahu. Kejar aja. Kanak sorak-sorak sen selengan sen, sen kain, kainlah itu kau buatlah. Nak acah bagi puas hati boleh. Tapi orang tahu semua pencuri lembu semua tu. Yang buat sorak bertepuk tu semua bodoh macam lembu tu kan tahu apa tu. Ikut aja tu. Iya. Iya, tapi budak-budak muda tahu. Kalau buka lah tempat-tempat internet tertentu, Facebook-Facebook ni. kutuk kau-kau, sound TP ya udak-udak dalam tu. Betul. Tak percaya dah, hilang kepercayaan terus anak muda. Ini yang mereka bimbang. Cukup setakat tu masuk boleh. Jadi, kita dah tahu dah kita nak bangun, nak kaya mula, tidurlah awal sikit. Ha. ni buka 2 pagi melalak-lalak, mengangak lagi kedai kopi. Berborak dengan member. Pasal? Pasal nak nunggu pukul ketiga. MU lawan Liverpool. Nak nunggu Arsenal lawan. Klub yang satu lagi pula. Dah menengok tu kan habis game pukul 4.50. Kau mulai menatang apa? Balik tu kan tanggak-anggak tertidur. Buka-buka mata 10 pagi. Subuh pun takde. Jadi kalau kita nak bangun malam. Jagalah masa. Itu takde orang boleh buat tu kita sendiri je. Nanti dia punya time of management. Kena manage lah. Itu kata Azam betul-betul. Mereka nak bangun? Ya, jaga masa. Ni kata je nak bangun. Ha, pukul 3 pagi terlentang lagi menangkup atas. Kata duk main lagi Facebook semua. Tengok internet macam-macam. Diorang macam-macam. Budak-budak ni pandai dia klik keluar filem, Hantu bonceng tu tak keluar lagi kat wayang. Dalam tu dah keluar lah. Tak macam mana di klik, di -cari, dapat kat dia cerita hantu bonceng. Kepala otak budak-budak hari ni, ceredik dia tu. Kita boleh, tapi bolehlah tak sebijik tu. Kan nak mencari roh dah tak jumpa dah. Bucu mana pula. Dia orang, haa, haa, huay. Jadi macam mana, kadang itu jadi diadab. Bila nak bangun malam kaya mulal, bila pula. Kan? Nah, disiplinkanlah diri. Bukan saya kata buang semua tu, bolehlah guna. Saya pun selalu juga cari maklumat apa tengok, kadang ada juga. Tapi saya bagilah masa. Macam saya nak datang kuliah ni. Saya kenalah buat earlier preparation dekat rumah. Ha, kalau tengah hari pukul tiga empat tak ada kuliah, satu dua memang ada. Kadang tiga empat pun ada. Ha, balik sampai rumah dah pukul lima dah. Asa-rasa terus dah nak bergerak pergi kuliah. Kadang dalam kereta, at least something. Dua tiga baris, satu dua muka surat saya kena study sikit. Pasal ada azam nak mengajar. So ada preparation kita. Dia kata nak bangun. Tapi masa tak jaga. Payahlah. Kau dah tidur pukul 4. Macam mana nak bangun? Nah Jadi tidurlah awal sikit. Ini, tidur awal. Orang-orang dulu kata dia. Kalau pukul 3, pukul 4 tu dah waktu ibadat dah. Para salafus salat. Nah, ya jadi. Yelah ini masing-masing lah. Kalau memang betul kamu nak jadi. putri malam nak jadi hamba Allah. Menyembah dia di waktu-waktu malam. Dua atau tiga yang akhir itu. Jagalah masa. Tidak susah lah Yang keempat. Di antara fakturnya juga. yaitu hendaklah ia tidur di waktu siang. Kerana hal itu dapat membantunya untuk melakukan qiyam mulai. Dan menggapai keredaan Allah SWT. Tidur awal tu satu dah. Siang tu, kalau ada sikit ruang, ambil tidur sekejap. Tidur ni tak mesti lama. Sengah jam okey dah. Sebab itu dia antara perkara sunat, Yang boleh dibuat oleh orang-orang yang bangun malam. Macam malam ni dia kayak mulan. Esok sunat, selepas solat zuhur, dia tidur sekejap. Dalam 10-15 minit. Itu sunat. Bukan mesti lama. Ha, tidur ni kalau pun 5 minit, tapi lena betul. Semua bangun segar dah. Jadi sunat, tidur sekejap selepas zuhur. Kalau malam tadi kita ke amulet. Ambil tidur siang tu. So boleh kaburak pula untuk malam nanti begitulah diatur oleh Islam. Disuruh berpuasa sepanjang hari di waktu siang. Suruh bangun pukul 4, sahur dulu. Jangan semangat-semangat nak berpuasa sampai tergolek tertungging mengangkat rangka berjalan tak tak sahur, sahur dulu. Makan dulu, minum kopi dulu pukul 4 pagi apa tu niat kan? lah. Nah, Islam dia macam tu. Nak bangun malam, ha bangun tapi tidur sikit dulu. Nah, lepas Zuhur tu sunat 15 minit gitu. Jangan tidur lepas Zuhur, Isyak baru bangun pula. Baik tak payah ke macam tu. Kita buat yang sunat, tinggal yang wajib, haram dah hukumnya. Nah, ya jadi timbang-timbanglah dalam hal ini. Qiyamul Lail merupakan salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercinta. Dan sebagai lambang kejayaan Islam. Kalau kita sudah kehilangannya, maka kita akan kehilangan nilai-nilai keimanan. Kita akan muhasabatun nafs Yakni kehilangan yang tu, kehilangan muhasabah nafs. Kita kehilangan waktu-waktu yang terbaik untuk memuhasabah diri, dan kita juga akan kehilangan nikmatnya beribadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya beribadah di waktu tu tu nikmat sangat, sangat nikmat. Bangun malam dua pa malam akhir baca Quran waktu itu. Sangat bagus. Liyash hadun kata Quran. Bila kamu baca waktu macam itu Quran, dipersaksikan oleh para malaikat. Dia jadi bangunlah, usahakan. Mudah-mudahan bila kita buat, anak cucu tengok, dia turut pulang. Kita pun tak alim tahu mana, tapi adalah tanam azam. Jangan nak bangun jadi jaga masa, tidur awal. Dia baca subhanallah, alhamdulillah, la ilah lallahu akbar seratus kali. Buatlah amal-amal yang kita rasakan baik. Nah, jadi dengan mendirikan kiamulal itu Allah ada ni'matnya beribadat. Memang orang-orang dulu pun. Tuk-tuk Alim. Kalau ditanya kepada mereka. Perkara apakah yang paling mengembirakan dalam hidup kamu? Dia jawab ketika datangnya malam. Lalu waktu apakah yang paling menyedihkan kamu wahai orang Alim? Tidak ada yang paling aku sedih. Melainkan ketika terbitnya fajar. Kerana aku tidak dapat dah mendirikan sembahyang malam. Itu. Sedih dia tu. itu. Nah, ya. Gembira dia tu kena. Pada tempat-tempat terbaik untuk beribadah. Yang keempat. Merenungkan ayat-ayat Allah. Dia di antara cara kita boleh bertakaruh. Menghampirkan diri kepada Allah. Kita renung ayat-ayat Allah. Ayat Allah telah kita sebut, sebagaimana yang dinyatakan oleh Asyahid as Said Qutub rahimah Taala di dalam tafsirnya fi Zilal quran Ayat Allah kata Asyahid as Said Qutub terbahagi kepada dua. Pertama ayat-ayat yang makruh, ah. iaitulah yani, ayat-ayat yang dibaca. Al-Quran tu Yang kedua, Ayat-ayat yang manzorah. Yang zahir. Yang boleh dilihat. Dia bila kita baca dalam Quran, Aqimus Salah. Itu ayat Quran. Dirikanlah semayang. Tak tahu kita pergi masjid, Tengok ada orang mendirikan semayang. Ada ha, berdiri, Buat semayang tu pun ayat Allah juga. Ayat yang zahir. Ayat yang boleh dilihat. Itu kata, Asyihit Said Qutub, rahimahallahu Taala. Jadi ada ayat yang makruah, ada ayat yang manzurah. Dibaca ayat tu, kemudian dizahirkan terjemahannya. Tengok kebesaran kebesaran kekuasaan Allah Taala. Faktur keempat ini agar kita mencintai Allah Taala dan merenungi ayat-ayat, yakni tanda-tanda kebesaran Allah Taala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal-ard, wahtilafin layli wal-nahar, la-ayatin li'ulil al-bab, al-lazina yadhkuruna allaha qiyama, wa ku'uda wa'ala junubihim, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal-ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak fa qina azaban nar suratul ali imran ayat 190 sehingga ayat 191 yang bermaksud sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi jadi antara yang Allah suruh tengok langit Bumi, Allah menyebut sepatah asamak langit, gitu aja. Bila tengok, kaji, ha, jumpa semua. Tujuh lapih, lah, ada gas, lah, ada cakrawala, lah, ada matahari, bulan, bintang. Bintang pulak berapa juta, ada planet, ada galaksi, ada pergerakan, ada tarikan, ada graviti, ada macam-macam. Jumpa semua. Kalimah Quran, fis sama, dia tengok langit sepatah. Semua ada, kaji, tengok. Dan bumi. Dia begitu juga dengan bumi. Bagaimana Allah Ta'ala boleh menunjukkan kekuasaannya. Dia tengah-tengah kita tengok kelang kabut, Kelantan banjir, kedah banjir, perak banjir dekat sikit. Tahu-tahu tenggelam kajang. Tak pasal-pasal terperanjat kita. Eh, air mana pula datang habis metro kajang tenggelam. Kereta bukan tenggelam, terapung kereta di kajang hari itu. Saya batal kuliah malam tu, Cuba bayang. Haa. Dia tengok bumi, kata Allah. Kejadian, masya Allah. Dia boleh buat. Kuasa dia tu, di langit, di bumi, dia boleh buat. Dia boleh bagi, dia boleh ambil. Macam kerajaan, dia boleh bagi, dia boleh ambil. Tu kuasa dia. Kalau kita buat betul ikut yang dia suruh, insya Allah bertahan. Dia akan bagi terus. Tapi buat tentu arah, buat suih-suih, bagi penyapu, ha, dia ambil. Ni. Dia macam tu, kuasa dia tu. Jangan main-main, kuasa Allah Ta'ala. Ada tanda. Dan sila bergantinya siang. Malam dan siang. Malam. Siang besok. Ini kita kena tengok. Ada tanda-tandanya tu Terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Iaitu orang yang mengingati Allah. Sambil berdiri. Atau duduk. Atau dalam keadaan berbaring. Allah Taala nak kita ingat ke dia tu semua keadaan. Semua keadaan, diri duduk baring, tengah kuliah, luar kuliah. Dia pergi pasar, duduk di rumah, dalam perjalanan, bawa kereta, nak tidur apa. Kena semua, kena ingat dia. Dia suka sangat. Sebab itu berzikir ini luas. Mak nah, kalau solat tu solat gitu jelah solat, tapi zikir macam-macam boleh. Sambil duduk, sambil apa boleh. Laka zikir ni. Dan mereka memikirkan. Tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata. Kena fikir. Wa yatafakkaru. Fikir. Fikir. Orang boleh panggil fikir-fikir tu. Fikir, -fikir tu bahasa Arab. Wa yatafakkaru. Kena fikirkan. Renung. Tengok kejadian-kejadian yang Allah buat. Kalau kamu rajinlah secara ikhlas. Merenung dan melihat, keluarlah perkataan ini. Ya Tuhan kami. Dia adalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau. Maka peliharalah kami. Daripada seksa neraka. Bila rajin melihat kejadian-kejadian yang Allah buat. Ending. Dia punya ujung tu kita muraja'ah dia panggil. Kita akan balik. Dan yakin. Bahawa Allah lah yang maha berkuasa. Setiap kali kamu melihat kamu melihat sesuatu daripada ciptaan Allah, maka hal itu akan menghantarkanmu untuk mengingati Allah Taala. Seorang penyair menyatakan di setiap sesuatu terdapat tanda, yang menunjukkan keesaannya. Sungguh aneh bagaimana Tuhan ditentang. Atau bagaimana orang ingkar kepadanya dalam segala sesuatu itu terdapat tanda dalam setiap gerak-geri dan pandangan kita gerak-geri kita bergerak kita duduk diam mata memandang tu ada Allah taala situ dalam setiap pokok tahu berarti pokok pokok tahu apa jenis pokok ha kita ambil pokok balak je, pokok tengah hutan, kayu-kayu balak je. Kalau naik heli daripada atas, daun itu tak sama. Kalau tonton tuan, tuan lalu dekat, highway ni kita panggil highway pantai timur, kita nak pergi ke Kelantan, Kota Baru semua. Terengganu. Lalu highway tu naik sikit dekat terowong, tu saya tengok hutan tepi tu. Kalau siang, tengah, -tengah hari sikit, daun itu lain-lain lah. Ha, ada yang tirus-tirus, ada yang lebar daun dia. Ada daun itu macam berkilat. Ada macam kuning, ada hijau tua, ada hijau muda. Ha, kalau kayu cengal lain. Kalau meranti lain daun dia, warna dia lain. Dia macam-macam rupanya, pembalak-pembalak ni, dia boleh kenal bentuk daun tu. Ah, dia tahu ini cengal, ini kayu, ni, ini kayu, Dia tahu. Dia ada habis semua balak kat bahagia. Pasal dia kenal ni. Ha, orang mengenal ciptaan Allah ni buat keadilan lah. Sama rata kan, bagi orang lain rasa sama tak? Dia balun semua. Siapa dia ustaz? Nama lain kali lah kita sebut. Ya. Jadi ni Allah Ta'ala kita diminta tengok yang tu. Dalam setiap bunga. Hmm, bunga. Walau pun nama bunga tu bunga teh ayam. Bagaimana main? Buat lelaki Ah bunga teh ayam. Engkau buat? Panggil Tok Wan, Nenek semua duduk. Pakat-pakat buat bunga tak ayam. Buat. Tak boleh buat. Bunga tak ayam tu lain warna kuning itu. Cantik. Kuning itu lain. baik FRU tak jumpa kat Kuala Lumpur. Gitu. Tidak mana pijak-pijak. Dia tak boleh warna kuning. Lawa atau Allah Ta'ala buat. Ha. Bunga yang besar. Kena yang besar itu besar pula. Ini bunga matahari. Bunga matahari itu pula. Kau tak ada matahari, maka ia melentuk ke bawah. Ha, Kau keluar matahari tu kang gombang tu. Melentik dia kat atas menghadap matahari. Macam tu. Aja tengok. sabar sabar sahabat. Allah ilah Allah. Macam tak ada rada ke mengikut dia ke matahari tu. Ha. Macam mana? Jualah genung. Tengok kalau bunga kembaja lain pula. Anak ha. lalu bawah tu. Waktu tu maghrib dengan azan dah takut bau wangi tu. Orang tua mengajar kata dan tulah punti anak lah. Padahal tak ada pun dah awak ni ditakut takut Habis jadi penakut semua. Ah ya? ha, Tengok pula, bunga okit. Kami lawa-lawa tak ada bau. Kena okit warna ungu tu, Ya Allah, cantik berputar-putar. Tanah tak ada, gantung-gantung bubu harang aja. Harang tu ditelan. Kami lawa-lawa keluar bunga okit. Ha, macam mana pula tu? Tak faham kita kuasa Allah Ta'ala. Memikir-mikir warna ni. Itu bunga-bunga. Cantik-cantik. Yang kecil, yang halus. Tahu jelas ni. Buka lah tengok. Allah lawannya. Ha. Ada Allah Ta'ala yang mencipta di situ. Dan dalam setiap gunung. Gunung kalau kita tengok. Punah ada Gunung tengok. Tengok gunung. Kinabalu. Ah, macam ni bentuk dia. Tengok gunung Fuji macam ni. Tengok gunung Kalimanjaro. Ah, macam ni pula bentuk dia. Tengok gunung. Ya, Toba, bekas tapak gunung berapi di Indonesia Dah menjadi tasik pula, danau Danau Toba Danau Toba itu kawah gunung berapi tu. Dulu gunung berapi Luas dia dua kali pulau Singapura Astagfirullahaladzim Macam mana air boleh datang ni? Saya bila pergi di Danau Toba Saya tengok, tak boleh cakap saya Sebab Sejarah dana toba ni ditemui pertama oleh para ulama yang datang berdakwah di sana. Ulama-ulama daripada negara Arab ni berjalan di Indonesia menyampaikan dakwah. Bila sampai situ terlampau tu terkagum Wallah, tuba tuba kata dia. Tuba dalam bahasa Arab itu satu kalimah rasa kagum. Ya Allah cantiknya. Allah tuba tuba tu yang jadi dana toba tu. Alhamdulillah, juri badlunnya jenya. Toba, jadilah nak toba terus. Dapatlah minyak serbuk apa, kencang kencah mabuk ikan langsung jadi tubuh pula. Orang Lai, senang ke dia? Itu dana toba, gunung berapi itu. Macam mana isi kawah itu, dalam letuk keluarlah air. So banyak-banyak air itu macam laut. Kau bertiup, angin tu berombak macam laut. Dana toba. Memanglah indah. Patutlah boleh hamka kalau. Menggambar-gambar keindahan Dalmat Tawbah ni. Bahasa-bahasa dia buat tu. Allah. Bahasa alam yang dia terjemah tu. Hebat sungguh. Ya yes, saya ingat kalau Esamad Syed tulis lagi lah. Jadi orang cakap mulut tak nampak ni. Lagilah hebat. Ha tu macam mana dia punya Allah wa'akbar. Tonton ngelak pula ya baik. Astagfirullah. Jadi nak sebutnya keindahan. Cantiknya Bukit Bukau. Tengok kat Mekah Madinah lain pula ada sebab semua semua bukit-bukau yang ada di Mekah dan di Madinah semua puncak dia tumpul macam ni tak ada yang qif yang tajam tak ada demi Allah tu tok guru saya cakap saya pun dah tengok semua macam ni sebab bukit-bukau itu pertama dia sujud di hadapan Allah yang kedua dia malu ke Rasulullah yang ada di Mekah Madinah Dok dak wah jamjak bersemalu tunduk-tunduk tu. Jadi tumpul semua puncak bukit Mekah mengkami Nabi tengok. Siapa yang mau balik haji kau meracut terari callingnya ingat balik. Tengok puncak uhud tu macam sanggul ya tumpul ke atas. Dia malu ke Rasulullah tu tunduk dia. Ini kejadian kamu kena genung tengok kata Allah Taala. Kamu akan jumpa Allah Subhanahu Taala terdapat tanda kebesaran Allah Taala. Terusnya itu sebahagian. Kalau kaji-kaji Allah, sebab itulah saintis-saintis, ahli-ahli matematik, pakar-pakar sains, geologi, kaji-kaji alam, alam-alam laut. Oh jangan, nampak Allah Ta'ala dalam kerja-kerja mereka. Baru ni saya pergi haji, dalam 800 lebih jemaah tu, ada seorang, saya ada nombor 30 semua saya simpan. Sebab saya pun nak ikut dia satu hari nanti. Bila tak tahulah kadang-kadang-kadang dia, masa tak ada. Dia ni instruktor yang mengajar orang lain, yang nak mengajar orang untuk menyelam dalam laut ni. Sekubah, Dibu apa semua tu, ha, dia bahagian crawling apa tengok. Ha, yang sekatuh kaki, dua kaki, tiga kaki, dia adalah. Yang peringkat awal, lebih kurang dua puluh kaki air dia. Saya tanyalah dia macam mana. Oh dia kata jangan ustaz tak boleh cakap besar langsung laut ni dia kata. Sebab dia kata dialah pengalaman dia 40 tahun. Dah. Dia kata laut ni ustaz macam alamlah. Dia alam dia ada penduduk dia macam atas dunia ni, atas darat ni macam tu ada penduduk, ada dalam laut macam tu juga ustaz dia kata. Saya demi Allah ustaz, saya pernah menyelam masuk dalam laut, tengah-tengah laut tu saya jumpa batu Ustaz. Batu tu tegak setinggi bangunan 30 tingkat. Ha, tapi di ujung dia, di atas tu, ada lagi air laut beratur kaki ke atas. Jadi kapal lalu tak kena dia. Allah, saya rasa kecil pada ikan bilis badan saya Ustaz. Tidak tengah ngapang-ngapang menengok. Ya Allah, besar ini Ustaz. Rasa berdebar, rasa takut. Gah dia tengah laut tu. Dia macam bercakap dekat saya. Baru sampai salah-salah kata dia. Terasur Allah Ustaz. Kuasa Allah. Wah Alam di bawah tu ada batu hampanya ada macam-macam. Saya tanya dia. Macam mana? Cakap-cakap besar ni macam mana? Oh cakap besar jangan Ustaz. Terlepas saya cakap cepatlah istighfah dia pun. Dia cakap saya dulu pun bukan kaki semayang juga Ustaz. Dia kata. Wah, tapi kalau hari Jumaat. Saya batal semua program. Saya nak semayang Jumaat. Ha, besok hari Sabtu pun Ustaz, saya buat cuti hari Jumaat. dia kata. Semua yang lain-semua yang lain tak pernah buat pun Ustaz. Dululah kata dia. Hari Jumaat tu memang saya jaga. Kalau ha, compare dengan yang lain, jurulatih saya ke paling alim lah, Ustaz. Dia cakap, ha, dia dia pun Alhamdulillah lah rajin budak ni. Saya panggil, saya lawak dengan dia aja. Kalau saya panggil, Ya Ahmad, Ya Ahmad Ta'al, Ya Ustaz. Dia datanglah tolong macam-macam. Dia jadi tukang banco kopi aku baru ni. Kak Mina, Arafah. Ha. Jadi nak sebutnya dia cerita satu hari ada seorang instructor. Dia dah latih dan dia orang ni dah buat kerja berpuluh tahun. Terus satu hari satu grup daripada UM lah. Yang buat kajian bahagian, bahagian laut apa semua ni. Fauna, flora, laut ke apa menatang lah. Jadi nak dilatih lah dia orang. Ha. Jadi dia bawa ke laut cetek. Laut cetek pun makan seratus kaki begitu. Lepas seorang-orang baru ni ambillah jarak pada 50 kaki peringkat awal. Bagi biasa kan. Jadi dia kata, ah, ini kacang lah budak-budak ni. Macam katun je lah dia kata aku. aku. Kata kau jangan. Ah, tak kisahlah kata dia. Ini kici punya halah apa dah nak latih doang ni. Saya ustaz dia kata masa dia cakap saya dah diam dah. Tapi memang turn dia kena hari tu dia kata. Apa berlaku? Masa dia turun ke bawah tangki tu tangki tu kalau masuk dalam air lebih ringan daripada plastik rupa macam tu dekat atas dia berat masuk dalam air dia lebih ringan dia kata daripada plastik gas dalam tu ha sebab itu boleh melayang-layang berlawan macam cerita sihan kita tak tahu ko borat dia tangki ni Tak, dia ada ringan ustaz gas dalam tu ringan dia kata turun-turun-turun dia ngajang ngajar sekali dia sedap-sedut tak keluar dia punya gas tu orang ha. kabut, kejar-kejar kejar budak yang dia latih pinjam dekat budak tu budak tu 3 minit tarik dia masa tarik kat dia, tak ada bagi kat budak tu berbuih naik, dia sedut, ada gas tarik kat dia, tak ada gas pergi pula dekat yang seorang lagi tarik, tak ada bagi balik kat budak tu, ada gas dia pun buat macam tu orang kabut naik kat atas, mencungap-cungap napas dah macam tak ada dia stand naik atas Bot dia, ada lima tangki. Ikat balik, bawa turun. Sedut, tak ada gas, naik, tukar lagi. Test ke atas gas yang kedua. Ada, pakai, turun bawah, sedut. Tak ada gas, naik balik. Sampai lima tank, tukar. Nasib tak mati dia Ustaz. Start hari itulah tak berani, dia cakap banyak. Haa, jangan. Jadi, tu Allah kata, setiap kejadian dia buat darat laut ni, kajilah. Haa. Kata cakap besar ni tak boleh, darat kalau cerita takabur ni tak sah lah. Allah tak suka. Nah, buat cakap terlepas je, kenalah. Nah, kalau di hutan lain pula, cerita hutan tengah-tengah rimba, ada satu tahun saya bawa haji tu. Dia ni SB, dah empat lima puluh tahun lah. Mereka nak pension dah masa tu. Dan tempat dia jaga tu adalah satu tempat, saya tak boleh sebut lah. Dalam hutan. Hutan rimba betul. Dia tukang cek komunis apa semua ni. Ha, saya tanya dia macam mana tua? Satu ya senang dia petua Ustaz. Tak payah bawa senapang ke apa. Tak payah. Habis jangan cakap besar je Ustaz. Itu saja kata dia. Ya saya dah tengok dia kata. Kawan-kawan saya yang mati dipijak dia gajah. Dia belit dia ulas awal. Semua kata besar. Ha. Ada seorang kata masuk siap dengan senapang apa semualah. Ha, dia kata gajah, aku nak takut apa. Kau nak try boleh lah, kata dia. Kami tidur rumah kongsi, tidur dengan pembalak-pembalak ni. Tidur rumah panjang tu. Gajah tu malam tu datang, dia boleh selak buka tingkap yang tempat kawan saya tu tidur ustaz. Dia ular belalai, dia ambil orang tu je dia angkat, dia empapas mati terus dalam rumah Patut dia diri, oh punya gajah tu dia pusing jalan pergi. Dia ambil kawan tu je. Begitu rumah panjang tu Ustaz, tiap-tiap rumah tu, berpuluh tu pembalak dengan toki balak apa tidur, dia selak tingkat yang kawan cakap besar siang tadi, dia selak-selak angkat, dia empuk. Ha, Itu, jangan Ustaz cakap besar. Saya dia kata pernah, saya lalu saya tahu kawasan ni kawasan dia. Saya kata, saya nak lalu-lalu. Dia terima kasih, tunggu sekejap. Lepas tu nak lalu-lalu lah awak nak beranak. Saya lalu Ustaz, ni bawa motor buruk dalam hutan tu lalu nak naik bukit tu elok eh, saya naik bukit saya nak turun je saya tengok dan cermin nampak dah berdebu kat belakang baru susun lima enam belas ekor baru dia lalu dia tunggu tepi tu ustaz saya nak lalu ha, saya cakap je macam dia tahu dia kata ha. hutan jangan kalau takut nak kena hilang-hilang ni dia cerita pengalaman ni lah gambaran kaitan bahawa Allah ni berkuasa dan tiap-tiap suatu dia buat tu ada rahsia-rahsia yang kita tak tahu Ha, dia kata kalau pergi pula kawasan-kawasan tertentu. Macam turun dalam tanah ada anak sungai. Lepas ada pokok. Ha, kita buat-buat terkejutlah. Oh, ambil air sungai tu, Bismillah minum. Sama je tawar macam dulu. Ha, tahun lepas aku datang rasa tawar macam ni. Tiga bulan lepas minum pun tawar macam ni. Juga. Pagi ni pun tawar macam ni juga. Ketika ha, tepi tu ada pokok misalnya. Ya pokok ni tak besar-besar. Bulan lepas macam ni juga. Tahun lepas pun besar ni juga. Ha, Seolah-olah macam kita dah pernah sampai situ. Ha, buat macam tu bercakap. InsyaAllah. InsyaAllah lah Ustaz. Takkan yang saya pandu berpuluh tahun. Tak adalah apa-apa. Tapi pernah konser tuan-tuan. Rungai ni cantik lah. Dia cakap yang bukan-bukan. Ya, tak sempat 10 minit. Hilang kena sorok apa semua. Lupa 2 minggu jumpa lembik Makan ulat. Dia nak nampak nasi. Wah, kena sembunyi. Saya tak pernah Ustaz. Ha, tapi petum macam itu. seolah macam kita dah sampailah, Macam orang biasa lah. Pandai-pandai ha, lah buat cerita. Dia kata dia macam-macam. Ini rahsia-rahsia kita tak tahu. Ha, jadi Allah Ta'ala suruh renung. Kita dengar pengalaman-pengalaman orang lain. Ha, dia kata sahabat yang menyelam Tadi pernah dia pergi suatu kawasan laut. Saya tak tahu negara mana dia pergi. Masa tu tertembung dengan kumpulan ikan bilis. Ikan bilis sama ikan jencaru. Saya di tengah Ustaz. Kalau tengok saya tu panjang ni. Dia ada video semua disimpan Panjang ni aja. Ikan bilis keliling saya tu. Saya tak tahu berapa tan Ustaz. Berapa ributan punya banyak. Berapa juta ikan saya tahu. Gelap menghitam. Berkilap-kilap merilik-kilap. Anak-anak ikan bilis ni. Dia pusing Ustaz. Saya tengah aduk tengok. Ya Allah Ustaz. Dia pusing. Dia exactly tawaf tu. Ha Ustaz. Lepas tu, bila satu grup keluar tu yang lain ikut-ikut, dah cerah balik matahari pun sampai cahaya balik. Tak ke mana? Itu yang masuk buka sekali dapat dua tan, tiga tan sekali angkat. Macam-macam. Ha, Ini kejadian Allah. Dah kita duduk, -duduk atas darat saja. Ha. Lepas tu, rajin mengaji ke surah laut pun jangan jarang Cuti macam ni pun nak pergi laut. Tak apa ada duit. Production pun. Kau pergi production pun ada tepi darat begitu aja Jadi hal-hal macam tu bila kita konser pengalaman, kita nampak. Tahun sebelum dulu, satu jemaah saya, budak Pahang ni, meninggal dah Malik. Rahimahullah. Baik sangat. Ha, Malik ni, daripada kecil dia duduk. Rumah dia di tebing sungai Pahang. Sampailah dia meninggal dunia lah. Baik sangat orangnya. Akhir dia jadi kontraktor. Dia cerita pengalaman dia menangkap ikan di sungai Pahang. Kata ada dah yang pelik-pelik Malik. Arwah Dia kata ada ustaz. Sekali tu, sepegi masa tu, saya dia kata tingkatan satu. Dia saya pergi haji dalam 3 tahun lepas. Setahun lepas balik, dia meninggal dunia. Hmm, malik. Dia kata, masa umur 16 tahun dia, tingkatan 3, tingkatan 4. Saya pergi seorang ustaz, bawa sampan. Tangkap ikan patin. Dia tak patin liar, dia tak main patin sangkar ni, malik ni. Jadi saya nak ikan-ikan patin, masak tempoyak, apa semua ni, mak dia masak. Kalau saya tak ada kuliah, kata ada hal-hal tu, tengah makan patin kat sana lah tu. Ya? Ha, jadinya, dia kata saya tahu dia pergi, tengah-tengah naik sampan tu, tengah Sungai Pahang tu, sekali ustaz saya tengok dia kata berbuih-buih. Air tu berbuih. Saya tunggu kata ikan apa tunggu. Sekali bergombak-gombak bergombak-gombak bergombak-gombak air, sekali ustaz timbul daun. Daun ni daun getah ni. Tak tahu tu tebal mano mengapung ustaz. Sebab saya 2 3 kali padang bola tu ustaz. Tapi daun getah semua kata dia. Bertindang-tindang berlapis-lapis. Macam kita masukkan daun tekan dengan mesin. ada ah, jadi sekeping. Empat segi ah, macam tu. Ini melebat daun tu bertindang tindan. Warna putih daun dia Ustaz. Saya tak tengok tu menggeletak terkejut. Hanyut sampai saya sampai tak sedar ke diri. Dua bulan saya demam dia kata. Saya tak tahu benda apa. Tapi memang daun getah. Di tindan tindang di tindang-tindang daun kering, daun putih pun ada Ha, ini kita tak tahu. Ya, Allah Ta'ala dia buat berbagai-bagai. Baiklah. Kan adalah yang demam yang kita masuk. Berapa banyak tanda kebesaran Allah. Yang kita saksikan. Sementara kita tidak merenunginya. Kecuali orang yang diberi rahmat dan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Nak boleh kata tengok apa tengok. Ya Allah kuasa Allah. Allahu Akbar hebatnya Allah Ta'ala. Ini kalau orang dapat rahmat bangsa jenis tak ada dapat rahmat tak ada apa ke dia dia pergi Aceh lepas tsunami dia tengok masjid Banda Aceh satu-satunya masjid yang tak hanyut dipukul oleh tsunami yang lain ranap padang jarak padang terkukuh kan semua orang tengok gambar ketika tsunami bagaimana beliau suruh habis jadi padang jarak padang terkukuh satu je tengah-tengah Banda Aceh itu masjid tinggal dia pergi bila dia tanya bagaimana pendapat Dato' Sri. Jadi apa nama ni saya kira apa nama masjid ni dia punya piling tu kuat. ni pergi kot tu. Hah. Pasal Allah tak rahmat dia. Pakcik pencen ni. Maaf cakap. Dia tak dapat rahmat. Sepatut dia kata Allah Akbar saya. Sekejap ya saya nak menangis Ah ha, Macam tu sepatutnya. Saya nampak betul kuasa Allah. Ya Allah. Heran takjub saya. Macam mana masjid sebuah ni boleh tak runtuh. Padahal kekuatan air sama. Bahkan saya dimaklumkan. Ada masjid lain. Lebih kukuh lagi daripada masjid ni. Tapi ranap juga. Ha. Patut macam tu. Ni dia urut-janggak. Jadi apa nama ni? Saya kira dia punya piling tu kuat sikit pada masjid lain. Apa punya jawab. Cukup leceh buat-buat ni. Ya. Baik. Jadinya banyak kata dia kita tengok. Ha, tapi, gitu lah. Tak adalah aku berasa teringat, besar, kagum ke Allah, tak ada. Ah, ha, tu bahaya kata Tok Guru Rahmat tak ada. Allah Taala berfirman. Afala yanzuruna ilal ibil kayfa khulqat wa ilas samai kayfa وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ <Sessizuk> Dia ujungnya fazakir. إِنَّمَا أَنْتَ مُزَكِرِ لَسْتَعَالَيْهِ Sampai habis. Baik, ayat ini ayat 17 hingga 20. Suratul Ghashiyah yang bermaksud. Maka apakah mereka tidak memerhati unta? Bagaimana dia diciptakan? Ini yang pertama Allah sebut. أَفَلَى يَمْزُرُ Eh, kamu tak tengok ke? Macam tu. Afalah Yamzur tu, Bukan marah tau. Tapi, Macam nak marah tau. Dia, tapi tak marah. Macam nak menekan. Eh, tak tengok ke? Ha, macam tu. Kamu tak tengok ke? Bagaimana? Al-Ibal. Al-Ibal ni unta lah. Macam mana aku buat unta? Kamu tak nak tengok ke? Satu tiga saya menziarahi guru saya di Mekah. Dia bacakan ayat ni. Lalu saya jawab, saya kata, Tuan, saya pun menengok unta. Dia kata, apa yang kamu tengok? Saya nampaklah, saya tengok unta. Bukan itu, kata dia. Lalu dia ceritakan. Dia di antara, dia menggambarkan unta ni. Contoh kalau unta tu di Mekah. guru saya kata. Kita naik unta, sampai hari ni ni, sampai sekarang ni. Kita naik unta tu, masa tu kat Mekah naik bawa dia jalan, jalan jalan jalan tahu-tahu bawa masuk laluan tu menuju ke Madinah. Ha. bila menghala Madinah aja menangis unta tu. Menangis unta tu, menitik-nitik air eh mata dia. Karena dia tahu dia akan bersama dengan Rasul di Madinah, dia gembira. Ya Allah. Tu tok guru saya cakap. Yang kedua dia kata unta tu teringat Bagaimana Rasulullah hijrah terpaksa meninggal, Mekah, sedih dia. Unta menangis. Demikian juga kata Tuan Guru saya kalau di Madinah. Dia kata di antara unta yang paling gembira di dunia, ialah unta yang duduk di Madinah. Sebab dia bersama dengan Rasul. Itu memang happy banyak. Tapi ialah tengok muka itu, muka 13 Mei, ialah unta. Memang kata, apa ah, happy satu macam mana, muka unta mana, macam itu. Tapi Tok Guru saya cakap. Dan saya yakin dengan tuan guru saya. Dia unta yang paling gembira di dunia. Dia kata unta yang diam di Madinah. Maksudnya dia bersama Rasul. Itu juga kata dia cuba kamu naik dan kamu tunggangi. Kamu akan dapat bila berjalan-jalan makin jauh-makin jauh. Keluar je trek masuk halal ke Mekah. Dia menangis. Tok Guru saya cakap. Karena dia tahu dia akan meninggalkan Rasul. Dan berpisah dengan Rasul. Itu unta. Itu unta. Allah Ta'ala tanya afala yang zur. Kamu tak tengok ke? Ilal ibil. Bagaimana unta. kaifa, Bagaimana khuliqat aku buat. Kajilah. Kamu akan lihat kebesaran kuasa Allah. Macam mana unta geti sayang ke Nabi. Kasih ke Nabi. Rasa sayur tinggalkan Nabi. Gembira nak jumpa Nabi. Malu ke Nabi. Unta malu ke Nabi. Al-Qaswai itu malu. Rasulullah duduk belakang dia mengeletar, dia nak berjalan. Dia malu sangat. Lepas itu kita haram macam mana ada makcik daripada seremban baru ni. Pergi jahat Madinah. Tengok makan rasul tapi tak tutup rambut. Ni apa macam ni? Dalam internet keluar gambar. Apa ada masalah kau tak tutup rambut ni? Enggak tak kerti hadap ke depan rasul. Apa yang jadi kurang sangat perangai ni? Ni rasul lah. Kau ingat pergi jahat pakcik kau apa ada masalah ke tak dong labuh Tak ada duit. Eh Kan kaya cincin kan juta-juta. Macam -juta. mana depan makam rasul buka rambut? Saya tetap pelik ketua wanita dia. Bercakap hujah macam setan lupa diri. Sinsil dengan saya. Yang ni aurat ni. Mana ada hukum halal haram buat-buat ni? Tak ada. Ini, jangan tahap saya sampai menyingsing kain. Pula dah. Engkau nak selakkan kau apa? Barang. Engkau cantik, enkau barang kau. Dah tua lah. Ni... Ini gambaran. Orang-orang yang berada di hujung tampuk kekuasaan. Sembang lebih lagak masuk TV tu. Sudahlah jadi menteri pun kalah. Bukan. Orang menang. Semua expired punya. Inap pening untuk menteri. Di batam dan menteri pun kalah tu. Di mana ada orang. Kutip orang kalah semua. Yang lompat-lompat. Yang tu dia bagi senator. Mana ada kualiti. Tunggulah. Ni nak ke depan ni dia tengah pening. Itu yang nak sebut winnable candidate. Winnable candidate. Dia tak ada orang. Wow. Pasal data kebelian aku, aku berhenti Kita masuk sini balik. Kan aku naik semangat susah. Korang jangan jolok. Okay. Nah. Ini Unta. Dia nak menuju ke Madinah, dia menangis. Dia keluar dari Madinah pun dia menangis. Kalau Allah ke lain. Sayur dia nak meninggal Rasul. Ha, Allah Ta'ala katakan tak tengok macam mana cipta Unta. Yang kedua, Tok Guru saya cakap. Unta ni, ke mana pun. Kalau sekianya, dia berjalan. Dia berjalan. Sampai seratus batu dia mesti berhenti. Macam mana pun, dia akan berehat dalam setengah ke satu jam. Maka bila dia berhenti aja, ha badui tahu dah. Kita dah seratus batu dah. Ha, dia tahu. Tok Guru saya kata daripada Mekah, Madinah, Madinah, Mekah. Unta berhenti empat atau lima kali dia berhenti. Betullah jarak dia 400x500 km. Subhanallah. Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta aku jadikan? Allah jadikan unta tu indikator measuring. Bagaimana nak sukat perjalanan. Bagi orang-orang badui yang buta huruf. Allah. Apalagi panggil unta ni? Unta ni, dia sejenis binatang. Kata Tok Guru saya. Memang kita sebut dah, dia sangat pemalu. tu satu dah. Kalau unta tu, unta jantan. Beranak je, dia lari daripada mak dia. Dia tak hendak menyusu dekat mak dia. Ha. Tak tahu perangai dia tu. Dia independent punya. Unta dia macam tu. Sampailah dia besar. Tak ada unta jantan yang menyusu ke mak dia tak ada. Sebab itu unta dia ada satu dia panggil ibu unta yang besar betul. Jadi unta-unta anak-anak unta jantan yang lain-lain tu kata tok guru saya bawa susukan ke yang tu. Tapi bukan itu yang beranakkan dia. Dia, dia, dia tak mau belayan belayan dia jenis robos dia jenis staff punya mengharum padang pasir ha, dia jenis macam tu perangan ya unta tu itu Allah kata afala yangzur kenapa kamu tak tengok macam mana aku buat unta ha, itu kehebatan kegagahan dan unta ni dia taat so duduk dia duduk so berjalan dia berjalan Duduk dia, Ya Allah, Ya Rasul. Duduk tahiyah awal, duduk senyap, di pak kaki dia. Dan dia tak kacau kan? Kata untum curi, tak ada yang curi manusia. Lambu pun dia curi. Haram sungguh buat-buat. Ya. Sebab itu, malam tadi kebetulan anak pun pergi ceramah di Syahalam. Tok Gu kata kita ni manusia, Tok Gu ni Aziz ceramah. Dia kata kita ni manusia. Bila kita lahir, ke dunia, kita pun menyusu ke mak. Minum susu. Kalau tak kata kita ni mulia kerana kita minum susu. Kambing minum susu mak dia masa beranak. Menatai-menatai ke apa pun mak dia beranak. Hagi menyusu ke mak dia. Kalau kita susu, sama. Kambing minum susu, mu pun minum susu dia kata. Beza apa mu dengan menatai? Sumpah. Menatai ni, mak dia jaga. Ha, mu pun makmu jaga juga. Tak ada beza dengan menata. Pahamu mulia pasal apa? Pasal mu khalifah. Pahamu ada takwa. tu dia sebut handbrake. Pipuak ni tak ada handbrake. Sebab, tapi dia tak tambah. Sebab tu mu macam lembu. Dia tak katalah, Tapi mana tak ada handbrake. Tak ada takwa. Nak buat sedap kemu aja. Pada ujung jalan hidup mu mati. Ujung mati selangkah lagi. Ketak syurga negakau. Mu nak gimana pergi mana, dia kata. Ada satu Cina duduk sebelah saya semalam. Dia punya syok tu macam minum ais krim, ais krim maham tu. No. Ini macam punya haya. Dia syok untuk guru punya hurai tu. No. Sebab dia tak duduk haya, haya situ. Itu ha. oh, dia cakap punya orang. Oh satu saja bapa Adam lagi sini ala keluar Cina sini Melayu sini India lagi Arab ada tapi satu saja Adam juga dia cakap ayah dia siun ha. itu yang dia orang takut sangat ah ha, tak ada panjangkan takbe lagi ya bye jadi itu unta cuba tengok macam nak aku buat asas satu unta pasal pasal ayat tu tuan di Mekah Madinah habis semua jadi alah ha, Arab yang dengar tu untullah depan dia ni. Ya. Kata-kata tidakkah kamu melihat bagaimana landak yang ku jadikan dah pening, bukan macam landak kat mana pula. Ha, jadi itu ada hikmah ayat Quran tu. Dan langit bagaimana ia ditinggikan. Ni kita tahu kejadian langit yang sangat luar biasa dan menakjubkan. Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Ya, ayat Quran lain menyebut kamu lihat gunung itu tetap pada tempatnya menjadi paku alam. Padahal ia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ha, Sante buat kajian rupa betul. Gunung bergerak rupanya. Ada pergerakan gunung. Sehingga bila bergerak itu jadilah tinggi rendah tekanan itu ini menyebabkan menghenyak ke dasar ke bawah. Saya terombak tanah, terombak air, air mengombak laut pula jadi tsunami bila dibuat kajian. Hasil pergerakan gunung. Al ha, Quran kata dah gunung ni berjalan, kita berjalan macam mana, kaki pun tak ada. Tak. Dia ada belakang kaji, ha jumpa. Quran dah sebut lama dah. Ini tukgu -tuk saya kata dia baca ayat, bila hari kiamat nanti laut bertukar jadi api. Lepas dia tanya saya, entah tengok salah. Arab dia panggil salah, dia panggil din-din, ni orang Melayu je. Din, ada orang Melayu. Harap ni kalau salihudin, solah, solah. Entah tahu solah. Minyak kat mana? Kata dasar bumi. Ialah belah mana. Selalu entah tengok. Orang gali-gali minyak kat mana? Kat laut. Ha. Dia kata air laut atas minyak bawah. Dah kata bakar, tak ada di laut api. Dia kata. Lama dah Quran sebut, minyak tu bawah dasar laut. Tapi ayat taklah berbunyi minyak berada di bawah dasar laut. Tidak. Tapi Qurannya sebut, bila kiamat nanti laut bertukam jadi api. Ha, kaji dia kata. Kaji-kaji, ia betul rupa minyak bawah dasar laut Lama dah Quran sebut Saya henti bangga ini, kami menemui Rupanya kedudukan minyak adalah di bawah dasar laut dah, Quran sebut ibu tahu Kaji, bila baca Kita lihat, ya, kita akan Merasakan Dan gunung-gunung ya, Bagaimana ia ditegakkan Dan bumi Bagaimana ia dihamparkan nah, Semua ini, kalau kita lihat Kita akan tahu dan kita akan dapati kebesaran kekuasaan Allah. Hadirin sekalian, saya kira sekadar itu dulu malam ni. Dan kebetulan tak ada Allahnya mak, mak saya sakit tak apa sehat ada di rumah kakak di Putrajaya. Kakak saya pula seorang yang di sini masuk hospitallah yang operation tali usus berlipat apa semua jadi apa pun nak gi ziarah semua setakat itu dulu dan sebelum daripada menutup mari sama-sama kita baca sekali seorang suratul Fatihah dan surah Fatihah ni dianggap juga sebagai suratul syifa ataupun ayatus syifa ayat-ayat yang menyembuhkan mudah-mudahan dengan keikhlasan ibu-ibu bapa-bapa baca sekali seorang surah Fatihah ni Allah taala sembuhkan ibu saya dan segera menyembuhkan kakak saya yang masih terlantar di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 وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك ابدانا وخلص من الفتان والمحن اسرارنا واشغل بالاعتبار افكارنا وقنا شر وساوس الشيطان واجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان Biarahmat-Ku ya Arham Ar Rahim, Allahumma anta syafi, wa anarraqi, išfi syfāan, la syfāa illa syfāuk syfāan, la yugadiru sāqma. Wassallallahu ala sīyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rubbil alalamin, wabillahi taufiq walhidaayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam, aku musalah.